Михайло зрадів це якраз те що треба я хочу поїхати й побачити ну чого ж поспішати пообідаємо чим бог послав я зараз скажу череді що приготували щось а тоді можна і поїхати він наказав грібневі відчинити ворота на подвір'я почала заїжджати змучена обпалена сонцем бита дощем і вітрами князівська валка з переднього воза, відхиливши полог будки, виглянула княгиня Олена. Дмитро вклонився, подав руку, допоміг зійти з воза. «Княгиня, наша, жива, здорова! Милості прошу до господи!» Після скромної трапези князівська родина розташувалася на спочинок у боярських хоромах, хоч і пограбованих, але вже чистих, охайних. Гридні і челядь відправилися в Люцьку, а князь забажав знову ж оглянути Київ та побувати на Песовому острові. Вирушили на свіжих боярських конях князь, боярин, федір, княжий і духовник, отець Іван, боярин Дмитро та його два охоронці Гридні. Їдучи з плюндрованим містом, князь хрестився і жахався. Будинки боярські та купецькі, спалені або пограбовані, стояли пустками. На згарищах проростав бур'ян, на обгорілих деревах не розпустилося за зате, його став всіло чорне вороня і своїм огидним карканням наводило сум. Один храм Святої Софії, хоч і обдертий та пограбований, зовні зберіг свою первозданну величі красу. Зате Ірининський і Георгівський собори, розташовані неподалік, були розбиті, зруйновані, знівечені дотла. Боже, Боже, як споганили, як осквернили святині, з болем вигукнув Михайло. Він зблід, пожовкнули як мрець, і сльози котилися йому з очей. «А де ж люди? Де ж мої любі кияни і киянки?» Дмитро розповів про останні дні Києва. Одні наклали головами, інших потягнули в полон, а хто уцілів, правда, таких зовсім мало, той, повернувшись після відходу Батия, поселився на Подолі. Є й такі, хто втік світ за очі або переживай лихоліття десь у Глухому Поліському селі, куди татари не дійшли. Вигляд Володимирового города зовсім прибив, приголомшив князі. Всі дерев'яні будинки згоріли, храми зруйновані. Пишні князівські тереми перестали існувати, від них залишилися одні стіни. Не в кращому стані були й храми. На місці Десятинної церкви лежали купи каміння, потрощеного дерева. Дмитро зняв шапку, став на коліна, схили перед руїнами голову. «Тут лежить моя родина, жона, донька, невістки, онуки», – промовив глухо, і голос його здригнувся. А сини загинули в боях. «Один я лишився, для чого?» «Щоб нудив світом, мов неприкаяний, коли б загинув, мені б легше було, всі плакали». Скупі чоловічі сльози каламутилися, тремтіли в їхніх очах і пекучими краплинами падали на нещасну київську землю. Потім піднялися на вал. З надбрамної вежі, що підносилася над боречевим узвозом, відкрився широкий величавий краєвид Поділ, Дніпро, за дні прягори, хоревиця та щикавиця, сині бори над далекою десною. Світило призахідне літнє сонце, І небо, чисте, безхмарне, Головіло у високості. І Дніпро срібною стрічкою Повився між зеленими берегами. Все було, як і раніше, Гарне, вічне, величне. Тільки у кожного на душі було сумно, Ніби на груди наліг важкий холодний камінь. Дмитро мовчав. Отець Іван сухий сивий, з З блідожовтим лицем схимника, Беззвучно творив молитву, і було це видно лише по тому, як ворушилися його слухі безкромні губи. А князь Михайло піднявся на дерев'яний приступець, простер руки через забороло і крізь сльози промовив, звертаючись не до людей, а до землі та до небес. О світло присвітла і красно украшена земля руська. Многими красотами дивувала ти, озерами многими дивувала ти ріками і джерелами уславленими, горами крутими, холмами високими, дібровими густими, полями чудово щедрими, звірами різними, птахами нещисленними, містами великими, селами ошатними, садами монастирськими, домами церковними і князями грізними, боярами чесними, вельможами многими, Всім сім'ї переповнена була земля руська, оправірна віра християнська. А тепер? А тепер? Що з тобою сталося? Що від красот твоїх засталося? Тут він заридав, як мала дитина, і схилився на забороло. Я грішник великий земля моя. Я кину тебе на призволяще в твою найтяжчу годину, і нема мені прощення. Але я... Спокутою гріх свій, рано чи пізно спокутою. Вибух цього небуденно глибокого почуття, проникливі слова, що злетіли з княжих уст, вразили Дмитра. Видно, немало пережив і перестраждав цей немолодий чоловік, немало передумав. І колишня неприязнь, що була викликана втечею князя з Києва, і що знову було вирухнулося у Дмитровому серці поволі почала гаснути. «Всі ми люди, всі ми чоловіки, і ніщо людське нам не чуже. Мабуть, і княземи не чужі звичайні людські почуття любові до своєї землі, до віри прабатьківської, жаль до загиблих і співчуття до покривджених та принижених». А отець Іван підійшов до Михайла, поклав йому руку на плече. «Поплач, княже, поплач, тобі легше буде». «Поплач і піднімайся, загиблим вічна пам'ять, а живий має проживе думати про те, як підняти цю землю з руїн, з чого почати, до чого руки прикласти». Михайло витер сльози і мовчки рушив звалу вниз. Шлях до Песового острова був недалекий.